І перша сотня, розгорнувшись у лаву, на рисях пішла вперед. «Прости, господи, що в неділю!» – перехрестився Микита Шульга. Ішли вони легко і рівно, ту під копит відлунював у їхніх грудях. Маруся чула, як під шкірою нарциса шумує дика арабська кров. У другій лаві, що розтяглася шнурком по полі, Піші козаки хапалися за стремена кінотників і бігли вперед так прудко, що страшно було дивитися. Солоний піт заливав їм очі, уривчасте дихання розривало груди, а вони не випускали стремен і так шпарко перебирали ногами, що тих ніг не було видно, наче козаки, не торкаючись землі, летіли в повітрі на випередки з кіньми. Юхим Горошко, тримаючись за стримено, біг босий, але ніхто не бачив, як миготять його тверді порепані п'яти. Із безладної стрілянини не кінців було видно, що їх охопив переляк. Вони не знають, куди тікати. Почалася паніка. Вершники без стримен летіли в той бік, де недавно падали гарматні стрільна. Тіші так чухрали через городи й садки, що на спинах у них роздувалися гімнастерки, з голів злітали кашкети і зависали на гілках. Їхні старшини, переймаючи втікачів, гамселили їх шаблями плазом по спині, по голові, але тим уже не було зупин. Слава, слава, слава. Скаженим кар'єром соколовці влетіли в село, де вже було порожнє. Клекіт бою подаленів, кінотники, які підстерігали ворога по обидва боки Янівки, колошматили їх у полях. Видно, працювали переважно шаблями, бо чулися тільки поодинокі постріли. На вигоні біля млина стояла ціла валка возів із награбованим добром, яке покинули втікачі. Гори мішків з борошном, цукром, крупами, сіляким крамом, але дещо тут було привезене здалеку. Бо серед іншого козаки намацали навіть лантух, кишмишу та слюдяний мішок кави. За таке добро у містечкових крамарів можна було виміняти не одну пару чобіт та білизни. На одній підводі туго зав'язаний міг виявився живим. Він бекав, кручався і підстрибував, аж тріщали полубдрабки. Коли Санько Кулібаба його розсупонив, звідти вискочив величезний круторогий баран. Він від Олаха з стрибнув з воза, перекотився через голову, аж іскри посипалися з рогів і дриманув у той бік, куди побігли никінці. Ніби мав до них якесь діло. Козачня зареготала йому вслід, а коли сміх затих, Марусю раптом охопила тривога. «Чому? Звідки?» Її стривожила тиша, яка впала на село після бою. Ніхто не виходив їм на зустріч, щоб сказати, бодай, добре слово. Так завжди було, коли вони звільняли село. Ніде не видно було живої душі, не чути людського голосу, навіть собаки не гавкали. І тут Маруся зрозуміла, що село мертве. Побачивши на ближньому подвір'ї згорблену бабусю, вона пустила в той бік нарциса. Та вже біля тину кінь форкнув і зупинився, перебираючи ногами. Бабуся сиділа над зарубаним шаблею хлопцем, який лежав у калюжі крові. – Чому ви так пізно прийшли? – спитала вона мертвотним голосом, без жалю і докору. Маруся мовчала. Вона знала, що цій старій жінці байдуже, що вона відповість. Його вбили за те, що не давав їм барана, сказала стара. А де люди? спитала Маруся. Люди? Немає людей. Як немає? Стара розповіла, що чоловіки, хто міг, відразу повтікали з села, бо ці песеголовці хотіли їх рекрутувати. Тоді жінки з дітьми і дівчата поховалися по льохах та горищах. У хатах зосталися самі баби й діди. Нейкінці грабували все підряд, а чого не могли взяти з собою, нищили, щоб не дісталося нікому. Трощили скрині, шафи, мисники, рубали шаблями одяг і рушники на стінах, молотили посуд, розбивали навіть горшки з вазонами. Гора було тій дівчині чи молодиці, яку вони знаходили десь у Клуні або на горищі. «Може його розчесати?» – раптом спитала стара, зняла хустку і дістала зі своїх силих кіз грибінець. «Чи ти як думаєш?» Маруся мовчала. «Він у мене дуже красивий був», сказала стара. «Це мій найменшенький. Він і зараз красивий, правда ж?» «Так», погодилася Маруся. «Я попрошу хлопців, щоб занесли його в хату». «Не треба. Йому тут добре. Сонечко світить» а в хаті темно. Стара провела грибінцем по волоссі вбитого, яке злиплося від крові. Йому ж не болить? Спитала вона. Чи ти як думаєш? Не болить. Той добре. Ми зараз причешемося, а потім перевдягнемо свіжу сорочку. Тьотю хотіла його женити до посту. А тепер «Хто за нього піде?» «Нам до весілля готуватися, а вони прийшли, давай, барана!» «Може, ти їдь собі далі? Нам тут добре у двох!» «Може, вам чого?» «Ні, нам нічого не треба», сказала стара. «Нам добре!» Маруся повернула нарциса і, злегка притиснувши його острогами, поїхала в бік церкви що синіла за вигоном трьома банями. Біля церкви жив Степан. Чи застане вона його вдома. Білі священників начебто не чіпають, але після того, що вона тут побачила, тривога стала гострішою. Під'їхавши ближче, Маруся здивувалася, що церква відчинена. Вона прив'язала нарциса біля воріт,